till Emma och Emma. Hej, hej. Det här är vår första podcast. Ja, det är. Det. Superkul. Ja, och det är alltså jag som är Emma Karlsson och det är jag mm. som är Emma Ax. Och varför gör vi då den här podden? Ja, det är väl för att vi har ett bekräftelsebehov som är högt som ett höghus och vi vill alltid stå i centrum på festen. Vi är de som ofta drar eh, skämten, de är roligaste tänkte jag säga, men vi drar i alla fall skämten på festerna. Ja, vi har ibland varit klassens clowner, eller väldigt ofta. Mm, det stämmer. Och eh, vi är två stycken som tänker väldigt mycket båda två. Och framförallt så har vi väldigt mycket känslor. Det är nog känslor överallt, tror jag. Mm. Mellan oss. Ja. Och alla de här aspekterna tyckte vi var, eh, det var, det var så pass mycket så att vi vill gärna dela med oss av det. Det är ingenting som vi kunde hålla för oss själva. Nej, så det vi kommer ta upp i våra poddar kommer både vara roligt och det kommer både vara sorgliga ämnen. Det kommer vara allt eftersom att det är allt vi tänker på. ja. Och vi hoppas förstås att ni kommer fortsätta lyssna på oss på våra ämnen vi tar upp. Verkligen. Och jag tror att podden kommer komma en dag i veckan. Det är ingenting... Dagen är inte bestämd när den kommer komma. Men den kommer komma en gång i veckan. Och vi får se. Det kanske blir en dag, en planerad dag då den kommer. Men det får vi se i framtiden. Mm. Så håll utkik efter oss. Gör det. att du skulle kunna vara på sin plats med en presentation. Ja men verkligen, jag känner att jag skulle aldrig vilja lyssna på en podd där jag inte känner folket. Precis, så att vi tänkte att vi gör en skolpresentation. Att Emma Karlsson presenterar Emma Axe och Emma Axe presenterar Emma Karlsson. Nu kör vi! Jag skulle vilja be att få presentera Emma Linnea Gitta Axe. Oj, det var jag inte beredd på. Du kunde alltså alla mina namn, mellannamnen också. Ja, visste det. Och Emma är 26 år gammal, född i april, den 14 april 1986, och hon bor i Jönköpingen tillsammans med sin pojkvän Jakob. Och Emma är, liksom jag, en före detta växjöbo. Eller hon är till och med uppvuxen i Rottne, där det ork kommer ifrån. Kan jag lägga till? Och där växte Emma upp med mamma Karina, pappa Thomas och stora syster Ida. Eh, hennes, Emma's föräldrar skilde sig när Emma var 11, och eh, hennes pappa har gift sig med Anna, och hennes mamma är i sambo med Seved. Och eh, för tillfället så pluggar Emma juridik. Eller hon har tagit ett studieuppehåll för att kunna ha en hemtjänst. En trainee som hon och Jakob brukar kalla det. Där hon håller rent i hemmet, hon tvättar, hon städar, hon stryker, sorterar strumpor och så vidare. Nej, men Emma har faktiskt tagit studieuppehållet för att hon... Eh, ja, det, det blev lite för mycket med plugget på juristprogrammet. Vilket man kan förstå. Väggen var nära så att säga. Så hon har tagit ett uppehåll men kommer att börja studera sen igen. Eh, på fritiden så tycker även Emma om att fota. Vilket hon gör till sin blogg. Där man kan följa hennes liv. Och eh, Emma är ju eh, intresserad av kläder och mode. Och för att ni ska få en liten bild av henne så brukar hon ofta klä sig klassiskt. Jag skulle säga ganska elegant. Det är, det är ganska stilrent med färger och så. Det är mycket svart i Emmas garderob. Även ganska mycket grått, vitt, enkla färger och sådär. Men det som eh, utmärker Emmas stil det är att det alltid är så jäkla coolt vad det är när hon sätter på sig. Och det kan ju då... Det är ofta, det är ofta svarta kläder, det kan vara liksom... Ja, både klänningar och byxor och diverse skjortor. Men hon har ofta färgat läppstift till färglat läppstift. Och eh, ibland höga platåskor, ibland även färg eh, roliga färgkombinationer och så vidare. Och eh, det jag tycker är snyggast med Emma. Nu kommer jag att låta eh, skit. Nu kommer jag att låta lite gay här. Men det jag tycker det är snyggast med Emma. Det är nog hennes hals. Måste jag säga. Som är, jag vet inte. Hon, hon är ju väldigt eh, väldigt eh, slank och sådär. Men jag, jag tycker det är snyggt liksom, med en smal hals. Och så är väldigt, eh, om man ser en nyckelben och sånt där. Ja. Det, lät ju, det lät ju helt hemskt. Men ja, jag tycker att det är eh, fint. Och eh, även... Eh, Munnen tror jag. Och det är ju även det som Emma brukar få komplimanger för. Så är det eh, munarien. Hon har väldigt fina tänder. Det, de är välskötta, Väldigt fint leende. Läppar. Och eh, ja. Hela. Det är vita, vita perfekta tänder. Liksom, som sitter där de ska helt enkelt. Eh, och. Men det är ju inte bara för munnen som jag tycker om Emma utan det är ju förstås hur hon är som person. Och det jag gillar med hennes person det är att hon är först och främst att hon är så sjukt rolig. Det finns ingen människa som jag skrattar så mycket åt och med som Emma. Och hon är väldigt rak och ärlig. Hon är ingen person som säger saker för att det passar bra eller för att vara till lag eller... Ja, för att vara schysst. utan hon säger, hon säger som läget är, och man vet att hon är. Man vet att hon är ärlig. Och sen är det också det att jag tycker att Emma är hon är alltid så tillgänglig. Man får alltid tag på henne och man vet att vilken, vilken timme är en eh, på dygnet ringer till henne. Så svarar hon alltid och man kan alltid diskutera saker. Så det är positivt. Sen är hon även eh, väldigt spontan, och det hör väl också ihop med att hon är. Att hon är rolig. Sen när man ska gå in på lite eh, andra eh, kulturella grejer så eh, har jag har vi bestämt att vi ska ta upp eh, film, band och bok som vi tycker särskilt mycket om lite favoriter. Och Emmas får eh, bästa svenska film. Det är de ofrivilliga. Jag har inte sett den själv faktiskt. Men det får jag ju ta och göra efter det här. Det är Ruben Östlund som har regisserat. Och den kom ut 2008. Och bästa band. Några som Emma alltid tycker tycker står där de står. Och också väldigt nära hennes hjärta. Det är Beatles och det är Lars Winnebäck. Och boken som hon... Eh, tänker på när det gäller favoritböcker, det är mig äger ingen av Åsa Lindeborg. Och eh, det finns ju så mycket att säga men om man ska lägga till lite extra kuriosa med Emma så skulle det kunna vara att hon är så otroligt noggrann med sina tänder. Det är tittar man i Emmas och Jakobs badrum så finner man att det är tre, fyra olika tandborstar. Det är olika tjocklek. Det är någon liten smal tunny som man gnuggar bakom med. Och det är någon stor, det är någon extra mjuk. Och det finns tandtråd. Det finns tandstickor. Det finns någon tungskrapa. Det finns allt möjligt. Säkert flora också. Så det är inte konstigt att de har så fina tänder. Eh, en annan sak med Emmas yttre det är... Hennes krokto. Alla som har träffat Emma på sommaren eh, har träff också träffat på den här kroken. Som är eh, ringtån som ligger liksom på sidan kan man säga. Det är som att hon går liksom på sidan med. Den, den ligger tvärs över. Det är den. Eh, och sen så när det gäller Emma så är hon också väldigt. Eh, hon gillar att putsa ytor. Så snacka om att det är fint i Emmas och Jakobs lägenhet. Stöker kan de vara röstliga kläder och grejer omkring sig böcker. Men eh, putsa ytor och hålla rent, ja allt det. Och det kanske hänger ihop med det här att hon är, eh, hon är sjuk noga med att rengöra huden. Och hon gillar att klämma finnar, särskilt på andra. Och det, är verkligen, det har ju gått till absurdum. man kan sitta och titta på en person och ha liksom svårt att... Eh, har svårt att fokusera ifall den här personen har ju en finne. De kan då kan nog sitta och titta och bara ah, jag måste klämma, jag måste klämma, jag måste klämma. Lite så. Eh, en annan sak som Emma är eh, besatt av, det är ju det här med förlossningar. Eh, och graviditet. Hon kan allt. Även om hon inte själv har varit med om någon förlossning. Ännu. Hon kan allt. Hon vet eh, hur det går till och eh, vad man kan få för bedömning och allt möjligt som kan hända kring en förlossning. Och Emma är också en sjukt känslig person. Hon gråter ofta och särskilt till Biggest Loser och Djurprogram. Eh, men det är ju inte bara i psyket som Emma är känslig utan också fysiskt. Hon är ju ett riktigt allergibarn som har problem med olika allergier och eh, astma. Och hon brukar själv skoja om att när hon föddes så var hon fet, flodd och skallig. Det var mycket eksem. det var diverse saker som hände. Och en annan grej var ju att Emma hade ju Emma var ju väldigt, väldigt gnällig som barn. Eh, och, men det hade ju inte bara att göra med att hon var gnällig, kom hon på sen. För att eh, ja, hon var sur för någonting, utan hon hade ju problem att andas. Och eh, brukade sitta i skogen och chippa efter andan. När folk trodde att hon var, hade gått iväg för att hon var sur så satt hon ju där för att hon kunde ju faktiskt inte resa sig upp för att hon hade problem med andningen. Ja. Lite känslig där ja. Och det hänger ju fortfarande i. Men det är ju också det som jag gillar så mycket med Emma. Det var ju en härlig presentation Emma Karlsson gav av mig. Mm. Eh, ni fick både höra om mitt vackra leende och min Helt vidrigt snea då. <skratt> så välkommen till mig. <skratt> men <skratt> nu ska jag presentera Emma Karlsson. Och hennes namn. Jag blev jätteimponerad att Emma klarade av att droppa mina mellannamn. Emma är ju liksom. Det får ni veta sen. Men hon är utbildad i en sak. Det är ju därför hon är så duktig på allt det här. Men nu ska jag försöka droppa Emmas namn. Och jag tror jag tror att hon heter Kerstin. Nej, tyvärr. Då är det Kristina. Yes. Ja, yes. S av namnen. Ja. Och sen är det Maria va? Nej. Johanna. Nej. Nej, okej. Okay. Jag ger upp. Lovisa. Lovisa. Okay. Mellan Emma och Kristina. Okej, alltså, okej, nu har jag på mig. Emma heter jag, alltså Emma Lovisa Kristina Kristina mm. Karlsson. Emma Lovisa Kristina Karlsson. Ja. Hon är också 26 år gammal. Eh, och hon är född 19 februari. Men grejen är den att det är jättemånga som har svårt att komma ihåg Emmas födelsedag. Eh, och jag är en av dem. Och Emma födde ett litet barn 2008 och när jag ska komma till BB så säger de, ja vi behöver personnumret på, ja, på Emma För annars kommer du inte in och där blev jag verkligen testad jag droppade 860220 02 -20. Mm. fel jaha okej okay. Och så drar jag 86 02 mm. Och jag bara, nej men prova en gång till. Det är 86 mm. Fel, okej. Okay. Och då bara, men 19, prova 19 då. 86 02 -19. Ja, ja, ja, ja. Men vi har en Emma Karlsson, hon ligger uppe på ja, våning 4 eller vad det nu var. Så då fick jag ju passera. Men alltså... Man kan ju tänka sig att jag från den dagen ska komma ihåg Emmas födelsedag. Men varje år så ringer jag henne liksom så här tre dagar innan 18 och 19 och dubbelkollar vilket datum det är. För att jag kommer inte ihåg. Och det är ju helt sjukt. Men Emma hon bor idag i Hägestensåsen. Och... Hökmossen heter det där hon bor och det ligger liksom ett stenkast från Häggstensåsen. Där bor hon med sin dotter Mia som är idag fyra år och hennes pojkvän Mikael som, som kallas för Micke. Men Emma kom ju också från eh, Växjötrakten. Hon eh, började sitt liv i Odensjö och sen så och det ligger två mil utanför Växjö. Och sen så var det vidare ett Grimslöv som också ligger där två mil utanför Växjö. Och sen så flyttade hela familjen till Växjö. Och, där, och hela liksom Smålandslivet är ju Emma uppväxt i familjen med mamma Pia och pappa Stig. Men sen när Emma fyllde 19 år då tog hon sitt pick och pack och drog till Stockholm. Och idag så... så Emmas pappa Stig, han gick hastigt bort i somras. Så hemma i Småland i Växjö så är mamma Pia kvar. Eh, och det Emma gör för tillfället är att hon jobbar på KI, alltså Karolinska institutet. Eh, och håller på med utbildningsplanering och... Håller på att fixa med ansökningar och skickar ut ansökningar och sånt för studenter som ska både plugga och vill plugga och allt sånt där. Men Emma är ju utbildad journalist i grund och här är ju en av anledningarna till varför Emma är så bra på namn. Hon kommer ju ihåg allt sånt här om saker fakta. Hon bara liksom suger åt sig det som en svamp. Så att det är väl liksom journalist Emma vill jobba med men... Det är ju väldigt svårt så att man får ta det man får. Så idag jobbar hon på KI och har också kul. <laughs> Men och för att ni ska känna Emma lite bättre så ska jag berätta om vad hon klär sig i. Och för tillfället så är det mycket Dr. Martins och röda läppar. Hon använder både klänning och byxa. Och det kan vara både korta klänningar och långa klänningar. Hon mixar ju ibland lite mycket med så här... Det kan vara eh, liksom, kängor och strumpbyxor och klänning och kofta. Och liksom, det är mycket lager på lager. Det är ju med sjalar och sådär Och det gillar vi, det är ju så jag är med. Men i, eh, nästa dag så kan hon liksom köra en väldigt stilren stil. Så att det gillar med att hon kan flexa emellan sina stilar. Hon kör... Det hon vill dag för dag. Men Emmas hår: Det är ju någonting som är väldigt mycket på tapeten. Hon går till frisören väldigt ofta och mycket. Hon gör mycket när hon väl är hos frisören. Det är både färgning och slingning och klippning. och Det är mycket. Och Emma är en sån som nästan hon vill känna att hon får mycket för pengarna. Så hon kan klippa av överdrivet mycket bara för att få så mycket som möjligt för pengarna. Och jag tycker det är helt jävla idiotiskt. För att hon kan ju klippa lugg fast att hon liksom ja, två veckor sedan bara Nej men jag passar ju inte lugg. Men jag, men jag tyckte att ja jag har så mycket för pengarna med jag klippa av den. Och ni har ju det är helt eh, sinnessjukt. Och ena dagen kan hon vara blond, nästa röd och näst, nästa vecka så är hon brunett igen. Och hon kör lite på det här. Jag gillar det med Emma. Hon är flexibel. Hon, hon gillar förändring. Men det snyggaste jag tycker med Emma, det är hennes ögon och hennes ögonbryn. Och hennes ögonfransar. Hon har väldigt långa ögonfransar. Hon har väldigt täta ögonbryn. Alltså det är mycket bryn. Så här, modellfeta. Och det gillar jag. Det går att göra mycket med dem. Emma kanske inte gör så mycket med dem. Det får hon bli bättre på. Men det är väldigt fint. Och hon har blåa stora ögon. Men det hon får komplimanger för. Det är hennes leende och hennes smilgrop. Jag tror hon bara har en. Och den får hon väldigt mycket komplimanger för. Men det är ju inte heller bara för hennes utseende jag tycker så himla mycket om henne. Utan det är ju också för hennes person. Och det är ju hennes fantastiska humor som jag älskar henne för. Det finns väl ingen person som jag är så nära på att kissa på mig som henne. Vi kan ju skratta och skratta och skratta så att man ja, är nära på att pissa på sig helt enkelt. Och sen är det väl också det här alltså, som jag berättade med Emma Sila, att hon är så himla så här flexibel. Man kan ju tänka sig att Emma skulle vara rätt uppbokad med... Så familj och barn och heltidsjobb och hela köret. Men hon är väldigt bra på att schemalägga sitt liv. Så hon, är, hon har tid för sig mycket. Så det gillar jag med att hon är så flexibel i allt. Och sen kommer vi till den här delen. Eh, det Emma och jag gjorde upp att vi skulle skriva film, band och bok. Vad våra favoriter är. Och Emmas favoritfilm är, är filmen Gilbert Grape. Som alltid har funnits där i hela hennes barndom. Då hon låg i rummet i Växjö och drömde om Johnny Depp. Och bandet som hon tycker är bäst, som man alltid liksom lutar sig tillbaka på, är Swedish. Och boken, där hade hon väldigt svårt att komma på en, men till slut då satte hon den. Så hon älskar drömfakulteten av. Sara Stridsberg. Eh, så det var lite fakta om Emma, men sen så vill jag också att ni ska ha lite onödig fakta om Emma för det är ju nästan den roligaste faktan. Och Emma, hon har extremt torra hälar. Nu snackar vi inte bara lite lite, lite fnöske utan vi snackar alltså stora vad säger man? Stora hål. Som hon försöker fila och smörja. Hon lämnar in sina fötter för att få dem gjorda. Men det kommer alltid tillbaka. Det blir aldrig bra. Och ja, tycker vara vad man vill. Men Emma går runt med torra hälar. Och sen har ju Emma ett, extrem, ett, ett, ett extremt bra ansiktsminne. Och det här tror jag är lite också varför hon valde att utbilda sig till journalist. Om hon ser en människa en gång, det kan vara liksom en bekant, bekant, bekant, bekant till mig som jag stöter på och säger tjena till. Ja, Då kommer Emma ihåg det här. Hon kommer ihåg att de hälsade och vilken dag det var och allting. Och så är Emma träffar den här med några glas vin under fötterna så, så säger hon tjena. Och den här personen har ingen aning om vem hon är. Hon säger: Men du kommer väl ihåg. Vi träffade ju när vi stod där på gatan. och Jag var med den här personen och du hade det här på dig. Och ja, det, kan ju, det kan ju ibland liksom bli lite konstig stämning eftersom att hon kan så mycket detaljerad, alltså detaljerade detaljer om personen. Men jag tycker det är roligt. Eh, en annan grej som hon har börjat med nu när Iphonen har kommit är, är att hon alltid tar med sig den in på toaletten. Så hon sitter aldrig på toa utan Iphonen. Och där brukar hon kolla Instagram, kolla Facebook, söka jobb. Ja, hon gör allt. Jag vet inte om det är för att eh, toaletten är det enda, enda rummet som är låst på sig. Jag vet inte. Eh, Emma är också väldigt lätt för att få rödvin släppar. Hon får det efter ungefär ett, ett glas vin, tror jag. Och då är hela munnen helt röd, eller lila. Um, Emma heller inga blommor hemma och sig. Jag vet inte ja, vad det här talar om om henne, men jag så att hon inte har tid för så mycket levande saker förutom sin familj och sina vänner. <hör> hon gillar inte det här med ansvar, tror jag, eller något sånt. En sak till är att Emma skulle aldrig eh, vara med en kille som har långa naglar. Hon hatar långa tånaglar Eller alltså långa naglar överhuvudtaget. Och det här är ju säkert gått så långt att hon har säkert dragit hem någon kille någon gång. Och sen hon har sett att den här långa naglar som hon bara styrt av det. Jag kan tänka mig det. Och bara tagit på sig klämma igen och dragit. Det är så hon jobbar. Långa naglar, det går bort helt enkelt. En sak som tyder på hur tajta vi faktiskt är, det är ju en eh, händelse som hände i samband med att jag skulle få min dotter. Emma Ax är ju, som jag berättade, ganska så eh, besatt av förlossningar. Så hon var ju stand in på min förlossning. Skulle inte Micke palla trycket så skulle hon följa med istället. Och nu blev det ju inte så, för att det gick väldigt snabbt altihopa. Jag fick inte ens ett samtal om att ni var på väg in, utan jag fick ett samtal efter. Mm. Och det här har ju stört Emma väldigt mycket, och hon eh, var lite besviken eh, av det. Verkligen, men får jag också bara berätta den historien. Alltså jag har ju, jag har redan berättat en BB-historia, men jag inte vet ditt personnummer. Men hela den dagen var ju helt, helt sjuk. Jag skulle då, eller jag var stand-in och det var ju nästan lite så att jag skulle ju fått följa med i vilket fall för att vara kameraman eller kamerakvinna. Men ja, som sagt, jag fick inget samtal. Jag var i skolan, får jag telefonsamtal av Emmas kompis Nadja. Och hon säger, Emma och jag och massa andra skulle mötas på stan men Emma har inte dykt upp och jag får inte tag i henne. Vet du vad hon är? Jag vet ju att Emma är högre vid den här tidpunkten. Det har ju liksom inte, jag har inte missat det. Men det kopplar inte för mig att hon kan ha varit fött. Så jag får panik. Jag springer hem från skolan. Jag springer fyra trappor upp. Alltså jag är så sjukt stressad och så sjukt rädd. Det har hänt något allvarligt med Emma. Så när jag då öppnar dörren och sliter upp dörren- det är bara det att jag flyttar ju inte på mig. Utan jag drar ju upp den här dörren i huvudet så att jag är typ <skratt> nära på att svimma i träppuppgången. Liksom, jag var tvungen att sätta mig på huk och det var bara stjärnor i hela träppuppgången. Till slut så springer jag in, <skratt> tar tag i datorn, eh, googlar upp eh, Stig och Pias adress hemma i eh, Växjö. Och ska då ringa dem. Och då ringer min mobiltelefon. Det är Emma. Jag lyfter på luren och bara skäller ut henne efter noter. Och bara, var har du varit någonstans? Nadja och alla andra är så oroliga. Varför har du inte hört av dig? säger Paus. Jag säger, vad var det? Emma säger, jag har fått en dotter. Och där var det såhär, jag fick inte ens vara med. Och hela dagen var jag helt stressad. Mm. Men, och då åker ju jag till sjukhuset sen och hälsar på er en superkort snabbis som du inte ens kommer ihåg knappt. <laughs> ja, det var det. Det var historien om att jag var en ständig -in som inte ens blev riktigt. Det här var allt för den här veckan. Ja, det var ett välkomstavsnitt. Hoppas att ni har lärt känna oss lite bättre. Precis, och hoppas att ni kommer lyssna även nästa vecka. Och sen är det så här att om ni skulle vilja nå oss, ni kanske har kommentarer på det här avsnittet, ni kanske har förslag på teman till kommande avsnitt eller något annat, så går det ju bra att eh, mejla oss på Emma och Emma at gmail.com. gmail alltså Ja, och vi har ju också en liten blogg som också är också väldigt lätt att komma ihåg för den heter Emma och emma.blogsport.com Och där kan ni kommentera på inläggen där vi kommer länka till, till avsnitten och lägga ut bilder backstage från när vi har spelat in Mm. och ni, som Emma sa ni kan ju kommentera och tipsa om ämnen och så men ni kan ju också skriva om alltså vad ni inte gillar det och vad vi ska göra bättre och ni får också skälla ut oss om ni vill det mm. helst inte men ni får ja det finns ett forum för det helt enkelt precis men vi har ju också privata bloggar och man, som sagt ni vet ju inte så mycket om oss mm. så att eh, ni kan väl spana in dem också min Emma axe blogg heter klassiskaEmma.blogsport.com och Emma Karlssons blogg heter mispiterut.wordpress.com. då tackar vi för oss och så säger vi vi ses nästa vecka. det gör vi hej hej hej hej.